A 14. alkalomnál vagyunk, Ezúttal a másik asztalnál több a fény, a meglepő magában és kicsit kevésbé cyberpunk, és a 12. fejezetnél folytatjuk szerintem. Ez így hirdetlen egyébként post-cyberpunk-szerveres legjobb <gül> volt a cserébe, majd megmutatom, úgy néz ki, hogy megijetsz. Jó. Szerinted itt találunk? A 2. oldalon? Szépen... Annál, hogy azon a szinten a kabinet. Igen, jó. Az szinte van a kabin a Brüssz, miután már nyolc gyerek készte, mert Igen, ez volt, mert már elemeztük a. Gondolni e, is nem beszéltünk, meg hidrogéncelláról szerintem. Akkor az a, a funkcsörtek, amit azóta ígérnek, és azóta nincsen igazából, illetve van, van, van cserébe üzemanyagcellárs autó, teljesen máshogy, meg az elektromos autó még sokkal hogy abban. Az éneket én, nagyon szeretem, hogy a végén állammal fog minden működni, az oké, okay, csak a borzszertet találták el. Kell. Persze, a kromozott lengészsir a pitokon, nyugvon piros üveg a karasztéli, az még teljesen bejött. az ember igen, valami könnyű a építeni, így igen, kell. Erre még erre hogy a kevert vendégseregnek talán a feleletet túlista, a többiek szigetlapók voltak. Nem tudom, mert húztam alá, de édes szó a szigetlapó ebben az értelemben. űrben született emberek. Erre emlékszem, hogy volt még, hogy nőt válaszoltak a automatikusan. Meg arra is, hogy egy a tűnik Megtalált a saját kabinját, ahol Molliet kerestek. Igen, szerintem ott hagytuk abban a Molliet kereste, És akkor most ugye Mollie elmeséli, hogy mit keresik ebben a kabinban. Elmondja, hogy tulajdonképpen azt hiszem erről is volt szó, hogy a, mint a perifériában használták. ki volt kapcsolva, ő egy ilyen tárgy volt, és használat alatt volt véve. Úgy kereste meg a pénzt a beültetéseit. Igen, igen. igen. Az én a, a nagy klasszikus szájból már kezdett kezdete, hogy hogyan keres az ember pénzt krómra. Igen. igen. Illetve sok minden más is, azt hiszem a herövét elővettük akkor, és végül belinkeltem vagy nem linkeltem be a, a, a, a csoportba. Belinkeltem szerintem. Igen, belink igen. Az. A klasszikus illusztrációival. Mert ugye az a kérdés, igen. hogy. és egyébként ebben a héten dobott valamit a, rendszer, a Uh, a Dach az a Holland, ugye? Right? Holland feleség, mondja -e valakinek valamit. Kukuminő? Igen. A, Amerikában Igen. Aki? a font, Nem aki. japán japánkukuminő. A japánt ezt nem én dobtam neked, Igen. mert Igen. elkövették a héten, hogy nyomozzák a héten a legcyberpunk hogy Ugye bárhol máshol, ha feladsz egy dobozban test felirattal 80 kilónyi súlyt, akkor az így gyanút kelt a postásban, japán kivételével, és valaki egy megörtnőt így jutott ott egy címre, ahol aztán megtalálták a későn ahhoz, hogy a bűnöst a fasság van az országban. Mert ugye a sok a szexbova, és a legjobbakat úgy hívják, hogy a holland feleség. Mert mint élő vagy mű. mű. Mű, mű, de nagyon jó minőségűek. Japánnál mit látunk? tudni? Igen. Nagyon jó minőségűek, eszméletlen jó minőségűek, tulajdonképpen szexuális tárgyak. Ezek, amikről itt ír, annyi, hogy még melegek. Jó. Tehát emlőnk, ebben nem volt teljesen biztos, mert nem volt ilyen eszköthöz, hogy ennek nincs a le. De mit jó Holland? A japánoknál nem lehet tudni ezeket a dolgokat. Azt tudom, hogy van Holland falu Japánban, tehát ami kifejezetten Holland mintára lett építve, körről körre nemásolták, olyan, mint náluk a koncert. Tehát hogy ők ezt így megérjük. Ugye, erről már volt szó, szóval itt a Neuromancer alatt, hogy ha valakinek volt szerencséje Százburg környékre járni Ausztriában, akkor ott van egy egészen elképesztő hely, volt már először? Nem, nem, nem. Az emberi, emberi civilizáció egyik bölcsője, a Igen, egyik bölcsője. Igen, jó, hát régészen nem merek vitatkozni, vagy régészeti téli de hogy a háztati, a háztati kultúrának a névadója, nem tudom, hogy állt ott valamelyik költök háztartban. Nagyon ajánlom, tehát a top 5 életfél közé érdemes betenni. Nincs is messze. Nincs Ez egy olyan település, amihez hát csak egyféleképpen lehet eljutni. Ez az elmúlt 8000 évben így volt. Olyan hegyek veszik körül, amit nem lehet megbászni egyszerűen. Tehát, ha már a szájádból viszel készt, akkor Belak. nem fogsz tudni. Nem, egy völgyvezetbe, amit egy ideig lehet úton mondjuk gyalog megközelíteni, ha mondjuk visszalépünk kicsit az időben, utána meg tutalja. Azt a helyet meg tudta védeni négyöt ijász, akinek volt kártelenes művésző vagy valami hasonló, nem tudott a seregbe jönni. Az én településeket Ez jellemzően genetika jel jel jel jel jel szokta legyőzni, hogy a Mátrába felmész ott is ellenben, ellenben pont elég hely van ahhoz, hogy nagyjából egy három 4 lakosok lakós ott viszont Igen. ahhoz kevés hely van, hogy például a bútoraikat mind be tudják tartani a házban, ezért a hegy összes részére épülő épületeknek sok útra kilet helyezve szögekre, ez egy a háztatnak, a épületek kívülre egy edesz, a kasza, vagy egy mosdótál, vagy egy sütő, az kilet helyezve még a 1800-as években is. Egy festői szépségű, nagyon összenyomott, mint Japán, annyira összenyomott, összenyomott településről beszélünk, amit tényleg meseszék, szép, azt kell mondjam, és idáig túl ért hihetetlen sóbányák van a környéket. van olyan jégbány, van befagyott mamut, tehát minden érdekes. most most már robbantottak oda utat is, tehát most már, most már nagyjából meg tudsz fadulni a turistobusz a főtéren, tehát minden rendben van, én mondjuk egy ilyen négy-öt évent ellátogattam oda a családdal. Hát, tíz évvel ezelőtt jött az első meglepetés. Menjük a hástátba, a ha lehet kapni a fafaragványt, meg rengeteg gyönyörű szép kristály van, tehát gyűjtőknek ez mind érdekes lehet. Meg hát szuvenír voltak, egyet több ugye, hogy a turizmus dolgot feltalálták a 70-es évektől, újra feltalálták a 70-es évektől kezdve. Hát meglepetés történt tíz évvel ezelőtt, e, furcsa veszi ez feliratok voltak. Mondjuk azt, hogy a japánok, vagy kínaiak. Hát ezt nem tudtam eldönteni, mert egyiket se értek. Ezt meséltem egyszer. Kínai, kínai feladatok voltak. Hástát? annyira a kínaiaknak, hogy oda kell menni a Aki meg tudja fizetni, aki nem, annak van egy másik kínálma. Becsere ugyanaz. De ide jön a holland feleségek. A japánok a hollandoknak kattantak rá, a kínaiak meg ástátra kifejezetten. Még épp, mint a hollandokra már, bocsánat, a japánoknak van annyi kapcsolat. Van kapcsolat, ég, az igen. elsők, akiket Európából beengedtek Japánba, hogy ott, ott, ott, ott tényleg <híks> egy kis polóniát. volt Második akkor. Egy in skadel igen. Az elsők, nagyon sok japán étel van. Eh, a látom, néhányat végetettem már. Az egyik. Záró, záró, Egy a gyerekkorom kedvenc sorozatait mai szemmel, e, a 90 os a síró kaptam. E, két dolog volt, mai napig szerintem legalábbis abszolút élés jó, egyik a Shogun, a másik a Netin család. Aha. Ezek jók. Megláttuk. E, Egyrészt kezdőd bele a Miami még mindig kibaszott menők a, már nem a gyerek gyerek az, az, az, az már nem annyira a gyerekkor Az már nem annyira a volt nálam, az már a kamaszkor. Nem akarlak az de, de, de mondjuk, mondjuk, Étel, és az egy érzel. hirtelen sült királyrák és gyümölcsök, melynek a neve tempura. A tempura Portugálról tudelmet jelent. Az egy portugál étel. Portugál voltak az elsők, és utána értek a hollandok. A másik, egyébként Zanjinsz arra, amit a Hongkongi alatt ébredtem arra rá, hogy hogy a, amiről a, a Daipan szól az a család, az annyira benne volt, annyira létezett, hogy a pénzügyi negyed közepén, a mai napig ott van az irodaházunk, és még valami leányágal ugyanaz a család vezeti. És azt mondta, hogy én startupokban nem kell befektetni, mert a kereskedelem ez egy jó biznisz lesz száz év múlva is, és hát igazából bejött. Az elmúlt tíz évek mondtak le arra, hogy de lehet, egy ágyút, hogy jelezzék az időt. Hú, éjjezdem, hogy még mondtam. Már nem sütnek, hogy egy ágyút, hogy jelezzék az időt. Na, nézzük tovább a szöveget. Te, ugye, ugye megvan a sztori, hogy búcsdobának használják. Van egy teljes mondat, amit nagyon szeretek, és igazából csak egy embert tudta elmondani. Ezt csak egy embert tudja leírni, vagy akkor egy embert tudta leírni. Ez a cég meg akart öletni. A cég meg akart öletni. Most gondoljatok bele, eddigi... eddigi... E, akkor mondjam, e, e, munkavállalói érvényetekre volt -e olyan cégek, amikre lehetett volna mondani azt a mondatot, a cég meg akar Annyira jó. Ez annyira cyberpunk alap. Annyira alap, hogy a cégem meg akar öletni. Ez Ebben minden benne van, ami a Cyberpunk 2000 szerepjátékban is van. A agyöröz... Igen, a Cloud 4-es kezdődik. a Cloud 4 sokkal olcsóbb, egy, egy céges temetés, és és életkér De, mert, mert, mert, mert, mert, a egy olcsóbb, mint egy Miért emlékszem? A sértem, miért amikor a szoftver, ami szépen az eu támogatásokat, az állaváltás, és egy nappal később programozója megfagy. Igen, az A a, o, a Cyberpunkban élünk. Ez így van. De úgy viszonylag jó. Uh, hol vagyunk? Akkor meg akarolatni. két-három dolgot. Ja. Uh, Moli elmeséli, hogyan lett neki tuningjel meg, hogy, ja, hogy igaz, igaz, igaz. hogyan jöttek rá arra, hogy uh, miközben húsbobaként teljesít szolgálatták, közben spécisztették fel magát Kiberrel. A cég kiszagolta, hogy mire költöm a pénzt. A már beültették, de a mozgatóidagok beszabályozásához még hátra volt három út csibába. Addig semmi hogy szállhattam ki a Babamalóból. És azért érdekes, mert van kettő. Kettő mert már ez a mondat elmegy. Mi az, ami úgy működik, hogy időnként vissza kell menni. És hogy a. vagy a fogászat. Amire viszont szerintem nem hasonlít egy harcipengebeültetés. Att mondasz mondáshoz. De tényleg. Vagy pedig, tehát, vagy pedig van egy ilyen tooling folyamat benne, hogy a, a visszavittem a kocsit, nem miért sokat haszik százon. Nem, ez a fogászat. Ez sokkal technológiai. Ugye, én 6 eh, évet töltöttem életemből azzal, hogy filmimplantátumokat tettünk emberekbe, amely, eh, amivel jelentősen javítottuk az ő teljesítőképességüket, bár ez a rágás területé mutatkozott csak meg. Ehm, pedig egy jó vasú. Igen, pedig Adoltam. egy jó vasud. Eh, én tulajdonképpen mindig megálltam a párhuzamot. Az van, hogy ez a mondat, köszönöm, hogy megtaláltad nekem, mert én elfelejtettem, ez teljesen igaz a mai napig. Tehát egy hagyományos, hagyományos fogászati beültetés úgy kezdődik, hogy van egy ember, aki tulajdonképpen életében nem mosott fogad, ez fontos. Ezért eljut 40 évesen, 40 valahán évesen arra, hogy aki már nem igazán van, se csapta, se fog. Tehát az nincs semmi már. És ez sokat kell egyébként. egyébként. De pénző, ez van az nem feltétlenül egy um, kamionos fizetése van, vagy egy taxis. Ezért uh, ott, ahol ő él, uh, tulajdonképpen egy kap, vagy egy olyan protkót, amit rá lehet köpni az asztalra. Uh, viszont azért a pénzért, amit ő ott kamionosként, vagy taxisok fölként kap, ezek tesztelt munkák, azért Magyarországon ez nagyjából egy ilyen másfél millió forint, elszámítva, Magyarországon idejön, és 6 és húsz közötti Kémtipűt fog a szájába kapni, akik néha egészen az álkapcsig elmennek, és utána visszavarják az énét. Yeah. Először kiúzzák a fogait, fél, három hónap múlva visszajön, belevarják a implantátumokat, e, utána fél év újra jön vissza, addig gyógyszer kell szednie néha, és akkor tehát ezek a utak megvannak. És akkor utána megkapja azokat a e, TNT-vel, e, e, e, ketkemes e, kialakítású fogokat amik tökéletesek lesznek, és majd néhány év múlva kirohadnak, mert attól még, hogy benne vannak a fém ízék, e, attól még tovább fog romlani a csontja. Mindjárt? A fogad a a, a, a, a a telefonokon egy cirkurnium nevű kristályból van, ami arra szinten fehér, de át lehet alakítani átlátszóra. Mi a fehér formáját használjuk már, a fogász, hogy a fehér formáját használja. Cirkonium alapja van, amit egy e, e, olyan ember e, e, belepnek kerámiával, az nem ketkem, de az már nem is olyan lényeges, mert az alakulhat. A kerámia az ugyanaz, mint a porcelán csészének a kerámiája, amit utána kézzel festenek meg olyan emberek, akik tudják, hogyan szoktak elszíneződni a fogak, hogy élethű legyen kerámia, de kicsit átadni volt. Nem a kerámia, tehát az van, hanem a szirkóniumot nem látod, ragglemeret tornak. Annyira szirát. Ez egy puhább dolog a kerámia. Előre először legesszik a fogmintának a színét. Sokmintán van igen, igen. minden van. Saját tapasztalat. Igen, igen. A kerámia színezi lehet. Uh, én visszatérnék Moli-hoz. Csak itt eltéltünk a fogások felé, ami nem baj. Ugyanik a témet van a szövegben. De az, az utazások állnak, ez oké. Az utazások állnak, igencsak ez, ez tényleg olyan, hogy azért ez, ez, az embernek nem kell kondolatni parancsot adni a fogsorának ahhoz, hogy ki az íjjéből. De, de. Bízsztes. László. Nem, ez nem de de el. De nem. Azért az egy jóval szintű parancshoz, hogy mi a szét az új begyés. Fede, ha molly megijesztik, ki jönnek a pengék. Mm. Ez egy reakció. Viszont ez egyébként érdekes dolog, hogy, hogy a Molly-nak a, a, a, a fogaérzok úgy működnek-e, mint a legérdekés, eltártam ezt száma, a, a, a pengé, igen. Vagy a átkapcsolomás kocsit e, ecouzenmode sportba, Leülnek a csillapítók és... Ezt nem tudom. De ezt hogy, nem tudom. A, annyit akartam csak mondani, hogy ebben a két világban mazgók. Igen. A, hogy igen. mindenképpen tuningolják a csajt. Igen, igen. Egyébként van tapasztalatom más típusú e, beültetésről is. Ott e, nem kelleni szeretni. E, nem, de nagyon mellett tudok csinálni. Tehát... Én én is te vicc vagy. Hogy... Igen, is. Ja, Vannak ilyen gondolat együtt. Márt is lehetne röbbítani egyébként. Ugye, ja, már nem mondod. A haját. A másik, amit be akartam... Orra, orra gondoltam. Miért? A az a, működő működő csinál, csinál, a másik, hogy a cég rájön arra, hogy volna csinál, és így minden dolyában, hogy ez itt egy piacosított tulajdonság benne. Bocsát, még... E, e, ott kell hagynom egy mondatot What? ennél. It's But? It's nem csak felplasztika van, hanem mellát ültetés is. Az, egyiket át, az egyik emberől a másikra. Berlinben rakadták össze neki, ott van, ott sok szadót gyártanak a helyi perversz piac. Ez jó, ez is ez. Meg több nem tudom, hogy így van-e, vagy így volt-e valaha. Mert most már ugye teljesen megváltozott a plónapiacnak a, a felépítésé, és teljesen máshol a központok. Amikor utoljára a Belly, Shadow, Pervers, Quill e, szolgatotosat ők piac nagy volt, ez kb. a Ez így van, de ők a legnagyobb piac. Tehát nekem van egy ismerősöm, aki dolgozott ebben, nem is, nem is kevesen ebben a szakmában. Az egyikük, az nagyon magas szinten, e, e, mindegy, ott volt valahol, nem mondjuk, nem akarok többet mondani. Róla, vagy erről. Néhányan pedig a kamera mögött voltak, mert a kamera előtt csinálták. És mindig azt mondták, hogy a vevők 75%-a német nyugdíjas. És jön német nyugdíjas. Német nyugdíjas, igen. <hazim> Izgalmas is adott belőle, és ami a legjobb, hogy a fornathannak van ennyire okos marva, -e, már leveleztem belőle, egy Mike-től gyerek csinálja, Na, <hazim> <hazim> hogy bármi legyen. Bármi legyártanak statisztikát, tehát amikor azt mondta, hogy figyeljetek, Magyarországról vagyunk egy újság, mit néznek a magyarok, akkor visszaértünk két hét múlva, hogy itt van a blogbejegyzési témában, még nem értettük, hogy szólítok, hogy mikor is akkor lőhetjük egyszerre. Mit néznek a magyarok. Emlékszem az a baj, azt tudom, hogy Szegedben mennek a leggyorsabban. Vagy szexzerba. Valami is. Valahol volt egy szovit témában, még pluszba. Ezt nem, nem tudhatjuk, lehet, hogy csak ott... Lehet, hogy, lehet hogy csak ott tudják meg a lepómarag. Nem szokták megmondani az a De ki mebegődni. A Mondom, volt egy ilyen jellegű riport nappal ezelőtt? Uh, nem tudom, mert most egy darabig nem néztem újságot, négy települtem. A Vs. pont kicsit? Az Isten mert a ültem Mert képet kellett a hogy óta a az Hey, no. hey, hey, uh, hey. A saját lap vagy cikke cikk egy gyermekműlöltet. voltam két nap alatt, ami az két nap repülés oda-vissza, no. és az IBM beszélt arról, hogy milyen az, amikor a számítógép több abban, valamit ember nyelvén, és az válaszol. Ami úgy több izgalmas cikk lesz, hogy az végén. A, a, a, Nem az intelligencia. No. Az, az egész a és intelligencia, meg az értelmes asszkodó számítógép van az elválik egymástól, de ezt majd elmondom valahol, valahol az internet, az no, no, a Winterbüfre okay. no. Én ipállás nem húztam alá, mert ezek mind sztoriállamok, és ezek nem annyira izgalmasak, Esetünkben. De Te Én sem. <gül> sem, az a baj, hogy kifutottunk arról, ha alá vagyunk Na ja, Nekem még bőven egy húsz ott vagyunk. Ko konkrétan igen. Persze elhangzik, hogy meg fogja alni Riviera, de itt már a technológia nem annyira van, mert tapaszt meg ilyenek. Igen. nem jussunk el oda, ahol, ahol a zsűlvernem vannak és megérkezik a touring Igen. Na, itt van egy érdekes, kész követte tekintetével Bruce Cipedjét, még szemelőn nem vesztette. Aztán megfordult, és elsétált egy japán magazinak tucatja egy kínáló, fényesen kivágított hatalmas újsággostán mellett. A csillogó címlapokról a hónap legfrissebb Simpson -Sim stároi néztek vissza rá. Igazából nem fontos mondat, de legalább megerősítettem, amit eddig mondtuk sok helyen. Van még újság, Simpson -Sim stárok vannak, hogy olyanok, mint a TV. Nem tud internetről, nem tud. Igazából arról, ami most talán más stárkultuszban, mint ami eddig volt. Igazából. Mondd. Csak egy-egy gondolom, és ezeket az létságokat felhozzák ide? Igen. Na ez az. Nem, itt meg fent. Itt meg fent egyébként. Digitális gyorsom, de Álom. nagyon kicsi. Egy, most egy izé... Café Espresso Printer, Elfélakban, Sarokban. Erre előbb van vanadalékom. Nem Ádám, idén nem veszünk olyan. E, amikor egyébként még nem volt internet. Akkor a, e, azt hiszem a New York Times volt olyan, hogy e, ahhoz, hogy ki tudják nyomni egyszerre az összes városban, Amerikában, a megfelelő edition, vagy nem USA Today, USA Today, mm -hmm. ahhoz annyi kellett, hogy egy oldalt nyomtassanak az adott, e, vagy, vagy hármat adott e, városban, vagy Los Angelesben, úgyhogy New York-i a cég, a többi már előre el lett küldve, és csak hozzá kellett tenni, tehát... A címlapot mindig? Nem, hát a megfelelő specz oldalakat. A cím nap volt. Két dolgot húznénk be ide. Az egyik az, hogy a, a hónap legfrissebb Simpli Strydai az egy olyan elabodás feltétele. Ó, igen, ez jó. Ezért hoztam el egyet Ami, két. Ami most ma igaz. Nem igaz. Nem igaz. A youtube a korábban sem igaz. Mi, igen, igen, igen, nagyon nagy mellélevés. Ö, Inkább olyan lehetne egyébként, mint ilyen a hogy a Az is tovább Iga, Iga. Basz, Iga. Van, nem érném meg, ha nem tartanod tovább. A héten, vagy az elmúlt héten Király Viktorról beszélünk, mert elindult az amerikai The volt, van talán. Iga. Aki, amúgy már egy is lehetne felejteni, hogy felhinnénk azt, így működik a, a, a még De úgy tűnik, hogy vannak emberek, tudnak, hogy én a transz-amerikai The boys még egy csatot, én nem, nem, követem, nem követem különösebben a, ezt a világot, tehát a szím stárok világát, de alapvetően úgy működöm benne, hogy egyes nevek túl gyakran jelennek meg, és megjegyzem őket. Tehát például ott volt a Kim kardashian a hugának a pasia, aki... E, nem tudtam, hogy van huga, nem tudtam, hogy annak van pasia, de tőle. és ez a pasi 12 darab stroke kapott egy kuklerájban három héttel ezelőtt. Az és azóta még mindig ott van a Google news néha látom elvenni a hírt. Tehát még nem ez katszok ezzel. Mondjuk a, a kardashian ebben az univerzumban egy uh, a csillag. A Telly valami uh, verziója. Olyan, olyan tömegyűjtést, amikor úgy lehet keringeni darabinknak. Egy, egy, egy, egy. egy óriát csillag. Sem, ez nyújt valami produktumot is. Tőle. És Teli is sem, hát, régóta csinálja a valószínűleg. Egyébként Kim Kárt azért so nem so e... -e? Ezt ezt tudom, hogy nyújt is sem, hát hülye például Madonna. Nem, nem, nem. Hát, uh, Kereksünk, egy olyan akinek a magánéletéről is van Péter, Justin Bieber. Nem, mert próbáljunk nőt és amerikait. Uh, Ofra Winifree. Nem van vannak kisebb marikák, hanem vannak a ja, az az Van jó. egy másik csaj, akinek ilyen fiúja van, de nem tudom minden nap ugyanazt a Nem, nem, nem, nem. nem. Szület, <gül> nem, mondanak, nem. Az az. tény zenész, más játék de nem csak téd, ha, ha most lenne előttünk számítógépes, tényleg bele akarnánk ebbe menni, akkor valószínűleg tudnánk valakit találni, aki. Csak média szereplő. Hát, Nem Nem énekelsz. Legalábbis tudtam már. Nem, nem, nem, Gorben. Mondjuk, legyen egy kultúra. kultúra, kultúra. Nézd, akkora sikerű kultúra kritikus igazából nem tudok mondani. Jó, hát igen, és de, egy de, név Amerikára. Egy név, ez de, nagyon ügyes dolog, igen, ez jó. Én, a másik, amit be akartam hozni de az pedig, hogy a, a Ghost in the Shell komplexnek egyetlen néztél-e, és ha igen, akkor emlékszel arra, hogy milyen volt a napilap. Nem, nem. A, Keveset néztem, és nem volt benne a shop? A napilapilag legzseniálisebb jövőképét adta egyébként. Azt hiszem, hogy szalakcímek voltak benne nagy felismertető betűkkel, viszont a kenyérszöveg nagy részletében QR kódszagyú valamit tettek ki, mert mindenki ki Akkor lehet tömöríteni az információt, és sokkal több fog ráférni a lapra. Disclaimer, Gosszündössel. Annak idején, amikor először láttam a Gosszündösselt, engem több dolog miatt akasztott ki, leginkább a kód 2501, Akkor kaptam meg életem első bankkártyát, és ez a fin Az oda már nincs meg a a pink kódjaként az egyik egyébként. Igen. Egyébként gosztanossáról csak annyit, hogy abból láttam az egyik legmenőbb kiberbeültetés, hanem a a pengéket nézzük, a mit tudom milyen védelmi miniszternek a védelkőzetes újra. az operátor csak is megvolt. Igen, igen. Yes. He Hetente egyszer nekem. A másik pedig... Ha már újság, akkor pedig én a Reneszánszat mondanám, a technológiai újság, ami szintén egy két percúszat kihalt, és közötte megjelenik a Holo újság. De a tablet is ez, nem? Sok a fizikai Tehát ott az tényleg csak a tablet. Ha a tablet nem örökítható meg, igen. Ha nagyon, akkor a dinyelcsős soba kerül. De hát... a tablet minden áron megnyílt, de cél a De vásárról, ha még vágás 500 dollár vagy az még fénsz, abból lehet egy éjszaka emel Illetve az Asus-nak az, az, az, az, az, Asus az E-e-e, milyen vezető... Amerikában is van benne, a hatsa. ...infamai kész szemete az, a ami még hogy betélhözod vele be a kutyát, tehát tele jók. Na hát, nézzük, következő, következő mondat, is. De kell. Következően a feje felett, az égbe borult tengely mentén, hologén szeszélyes csillaképek szikráztak fel. Káltalapok, domogoszkák pontjai, Emítek, minden amont egy koktélos pohár. Tudjátok miért szeretem adni ezt a mondatot? Mert ez a 20 50-es évek eh, Monte Carlo-i... Eh, a, meg a, az az a, a, a igen, Nagy, fatabit. nagy ilyen igen, nekem az ez a, ez az ilyen nagy, neon az integető cowboy, az az az az az meg meg igen, a az cowboy a Ez de van. európai, meg a kockával, le, le, lehet Lehetne strip, de stripnek most már a szimbolikája. De az következő rész. De rájöttek arra hogy felépítenek egy Kiao-szpáró piramisát, LED fényekből, meg egy uh, Disney-kastét, meg egy pár eljfejt alak, meg amit akarsz még, akkor oda is bemennek emberek. Azt, amikor a gengszterek még egymást temették el a város határában, az izgalmas, hogy megnézi, akkor mi volt a szimbolika. A kábal túl, persze. Most, ahol laktam, az egy ilyen bezárt kábolyos fejjel szemben volt. Pont hmm. azt Már, megnéztem Ádámnak azt a öt képét, amit készített. A kaszinóban a fotószőnyeg a folyosókon az a fajta, amit Stephen King egy ilyen embereket futószőnyeges fotószőnyeges borról írna. Kevés ennyire lelketlen fotószőnyeg van egyébként, amire mindjárt előkeresem nektek. És két egyformak kislány énekel a végében. <síns> Igen. Hát, Szerencsére hát, hát. az nem látható a képen, ebben az esetben én csak de, de itt akartam volna Ádám, de így van lehet. Hm, nekem tetszik. nincs nézem? Ha lenne el egy dolog, amit kihányokat... Eee... Jobban, amit dolog, amit kihányak David Lynch ebből nagyon jó figyelmet csinálja. A slot a a masinák előtt a 60 60 pluszos még próbálják Egen. megnyerni Egen. 10 centes alapon a jövőjüket. Egen. Miközben tudom lőttük, szuperhősök verik szét a kaszinókat. Nem, nem még az sem. Nem, nem, volt-e két bro, akinek le bebaszni. Na, nézzük a... Megadott van valamit. Én a Karlsbergin mentem le. Én aláhoztam azt a néző, hogy nem, hogy sokat nem ad hozzá a történethez, újra összefoglalja. A Kálsberg a Márka miatt érdemes megemlteni, de újra összefoglalja, amit eddig is tudtuk. Pont a Márka miatt húztam alá, hogy, hogy megint egy olyan, ami van, és a kálsberg meg nézni, azt hiszem, hogy az megint csak a nagy öt valamelyikének az egyike. Viszont a, egy oldalon egy kell most egy hihetetlenül béna párbeszéd van, amelyben elhangzik ez a mondat, én sosem baszok el semmit, felelte és nem tudok, nem, tudok, nem tudok így beszélni. Az a helyzet, hogy ez egy igazi, én több, több eh, van. Van. a tudok én nem tudok én nem tudok én nem tudok én nem tudok én nem tudok én amit Ja, de kurva szar, amikor lejössz róla. Igen igen, igen, igen. És sosem baszok sem. Már időnként nem van egy csíkként a bánynak Igen, igen, Hát az, hogy mit basszol, mit nem, igazából az, hogy egy ilyen párbeszéd tud lenni. Tehát egy iszonyatosan fosztorod is a párbeszéd, egy eléggé szürke emberrel. Tehát ugye ez a két lény, aminek két külön van, a Bruce meg a, nem is tudom, hogy hívják a másikat, azok tulajdonképpen felcserélhetőek, és szinte mindegy is. De hogy egy ennyire béna beszé, párbeszédet, ráadásul nagyon sokat nem ad hozzá a történet, az azon kívül most újra be fog tépni. Viszont, viszont a, a, a, ugye van egy ilyen irodalmi, nem tud, ilyen regényírásbeli, hogy előre most jutja hogy itt mert kiderül, hogy a Jane 3 nak ő barátnője. És leírja, hogy hogyan néz ki a villa. Két dolgot hoznék be ja. ide még. Az egyik az, az ultrabéna, van egy kulcsom a legkirejébb kérőhoz mondat. A másik viszont amikor megkérdezik, ugye te Jakob vagy Lupus. Egy gajcsinkat a nagyakuszáknál. Ez, ez ugyanaz, ez, ez az ugyanaz a gajcsinkat. Ez a gajcsinkat. És innen csúszunk ki oda, hogy. E, ez ez 8-vites mondatnál, bocsánat. <much> ez, ez a 8-vites mondatnál a ez nem Ö, És innen csúszunk ki oda, hogy szóba kerül a <sú> videó. Az a videó, akit vele egyszer, őszintén már említés szinten találkoztunk, a klón ninja, akit időnként kiolvasnak, hogy kinyírjon valakit. Majd visszamászik a Fidzsi-derbe, magára húzza a megyűjtőajtót és csálló. Ahogy kell, ahogy kell. Ahogy kell, igen. De. A másik, a hűző. De a másodsz ügyződést soha mint egy ember valakitől, mert nem ellen csináltak. Nyilván. Ennek is egy útja és egy módja. Igen. Jó, hát csináltad. a jó klón az öröklődik a bankár, Ez egy <gül> generációra a generációra száll. Na és akkor itt jön majd egy mondat, amin én úgy úgyis megállok, akármit csináltok. Egy igazi kastély. Csupa kő és nap lemente. Ez a mondat, ugye, ez azt jelenti, hogy ide a földöztek egy kastély. Tehát a vida valószínűleg a genfutópartja mellől hozták el a köveket, hogy ezt felépítsék. És ez nem. példa nélkül van kettős pont. Szabad a feled, az egész Villasztrélágról már picit előre szaladok most, nekem nagyon az szerzik a kastélyot eszembe, ami, ami ugye a sznek a kastélya. Igen. Igen. Igen. Ami Igen. egy az de ugyanaz. Igen. Így van, ez így van. Persze. De ugye azt tudni kell, hogy ez nem egy ismeretlen műfaj. Én nagyjából két kilométerre találunk ilyet ez a bajdon ami igen. egy eh, majdnem másra. másod. Oda mentek, a... megnézték, áthozták. A papírmasé a... ugyan? Nem. Most már ne papírmasézzük le, mert van egy új technologiánk. Ja. Amikor rájárezted valamire a 3 d szkenner, és kiújtottad, nem tudom, 075-be. Aha, igen. De hogy ennél sokkal izgalmasabb, hogy New Yorkban a Metropolitán Múzeum a Fárt, ami talán a világ legnagyobb Soha nincs az egész van, mindig valamit felújítanak benne. Az több kihelyezett résszel működik, amely közül egyik a De Kloyster nevet viselő, New Yorktól mondjuk egy 15 km-re lévő külső helyszín. Ez mint neve is mutatja, ez egy francia kolostor. Ez egy hagyományos francia korostor, amelyet 1400, mit tudom 12-ben alapított dollár. Egy trikk a rendszerben, egy trükk. Ez a korostor igazi. Ezt elmentek amerikaiak Franciaországban, kinézték a korostort, leperkálták a dollárt a spici francia francia gazdának. és jöttek az emberek a ládákkal, megszámozták a köveket, XC13-as kő berak ládába, átvitték hajóval, és feléptették Amerikában a korostat. Mondjuk ez kicsiben megvolt Egyiptomban is, amikor azt szóval szóval mondta, hogy rádott csinált, abban igen, Igen, csak ott az országon belül mozgatták meg őket. Jó, az kicsit más ez, ez, ez volt, ezért ez voltál. Az európai nagyvárosokban lévő belékszíneknek is így rabolták és állították ezt a másikat. Ezt akarom nagyon érvényesülni, viszonyú belett közül, hogy hova fordulunk. Hova menjünk valakit, megfordulunk, mi vagyunk azon a velenceiak, és felejtsük el, hogy az egész. Velenceibe az, az oroszlánok, honnan is van az oroszlán? Egész dolgot megnyerték, és látunk hogy szexitek, de nem tudom, akkor szorulunk az izének, a Pietrónak, hogy figyeljen az adott a levág. Az a úgyis Viszont tegyek hozzá, hogy azért ez már egy ilyen civilizációs szintet, a vikingek pont nem foglalkoztak az, hogy milyen ez a templomkapuk. Nem bet kurva nehéz volt betörni. Én, nézze, le, nem fér bele a sárkányhajóba. A sárkányhajóba. A sárkányhajóba és fér. Egy rendes, tisztességes megtenger járó hajóba. Már igen. jobban az irányviszer és a nőkel rablás, amit a kultúrális értékekkel. A vikingek inkább az évvel. Minket nem a azt személy, az, az a múlt az adat felé. Né, nem, nem, értem, mert a vigyáció előtt járunk. Amikor nem szélességet, de hosszúságot sem tudták fordítani. Nem tudom, volt később. Hosszúság volt később. A szélességet már egész korán tudtam mérni, viszonylag pontosan a ex de a hosszúságot az csak a pontos óra azért A régi térképek azért néznek ki úgy, mint amit összenyomtak. Vagy valami, nagyon furcsa találkozott, mert a széleséged az kurva pontosan tudtál ide a hosszúságot, csak most úgy tiltálták. Túlságosan ismétlen magát, kurva jötted, de... Zárójel, amelyikron a métapp a felfedezőit ugye azért nem díjazták mert nem volt elég jó házba való. Végére már fájt. Na, hmm. no, haladjunk Nem Nem a van a sziketétem múgy, ott elszakadt ilyen jó, jól, most ott akarjon lenni. Azt a Na, akkor most Umberto, Umberto a sziketét. Igen, gyertek vissza emberek. Annal is inkább, van van Nikpani aztán pedig Olomrud jellegű elekcióra fogunk Igen, igen. A drogok zúdult kézre, mint egy express vonat. A prostatája tájékáról fehéren nízó fényosztok szokált fel a kerincén, és rövidre zárt szexuális energiá röngyenfényével kirazolt a kokonyáján a baratokat, anyám. Steril hangvilakéntre e, zegő fogai egybehangoltan csendültek meg így fészkünkben. Húsának ködös burka alatt, polírozott kromcsontokat és szilikonnak kent, ízleteket érzett. Koponyája felsúgott a homokviharok dühöntek, vékony statikus zajvonal, magasra csaptak és elhaltak a helyi pisták gömbekké, felfúló szemei mögött. Na, ez az a szöveg, amit ide tehetnénk. <hül> És akkor nem, de más Mi a fasz ez? What the fuck is Igen. Ez az megpróbálta le érni. Rövjen a but. Igen, igen. És... Nem idézni a taplógázban, én már olyan kemény vagyok, mint egy gémánk, egy éggyarban. Erekciója orlomruddán merett. Egy bekezdésre van, lejöv, Erekciója orlomruddán merett volna, még ugyanebben a világban nagyon... Ez nem jó, a fény. De nagyon nehéz. <Színt> hiszem, hogy és könnyű megdobc. Akkor itt most uh, kitámoljog a helyzetből. Igen, és megint van egy olyan mondat, tehát sokkal többet jelölt ki megint, mint én. És végül dermedtel megállt, merev testtelt, szombokra szorított tökökkel, és háthatszakta fejét. Alka Görcsbe rándult, leszket, ez nem olyan nagy uh, Valamelyik óratalomban megkondult egy Ódon-európai harang. Igen, ugyanez, igen, igen. Lász, vitték fel? Azt is, hogy vitték. Igen. Majd a Minasztán a felvitték kövenkét, felvitték a harangot. Bármit fel lehet venni egyébként, egy elég vastagon. Te tekeret, körbeny, biztos, hogy elég vastagok, tehát tekeredkörben egy fukonos nevijával. Még ezt nem biztosan annyira kellett. <gül> nem csigával felhúzták. Nagyon szerint, amikor eltörik egy harangot, hogy ha nem vagy amerikai, akkor simán azt mondod, hogy basza meg öncitek egy újat, ha amerikai, igen. akkor kiállítottak a Liberty Bell. Igen, igen, igen. Na. Azt mondja, hogy... Mihajnál hitelcsibb? Á. Uh, úgy érezte, menten átalakul azzá, amire ráássak a pillantása. Legyen az a pad a parkban, antik utcai lámpát körülrajzoló fehér hat, hogy kerültek oda a lepkékbasszok? Vagy fekete éve, sárgában... Jó az két anyag, két jó két anyag, két az két anyag, két geng. Akit szerű felvinni, amúgy is. Ez működás, ha... Te lehet, hogy magától is ért. Nem? Még ha igaz is, igen. igen. Uh, azt tudod, hogy van, az van egy abszolútban -e. egyébként. Volt egy-két olyan amit nem pucoltunk elég rendesen. Jaha, igen, igen. De most nincs akkor videóra. <gül> nem. Most nem nincsenek. Ja. De legyek. legyek biztos nincsenek. Nem lepne nem meg. Hát mi mit tesznek? Le legyek tiszt, mi? van mindenféle hullaggyűjtő inspiráció. Tisztességes mikadon nincsenek. Teljesen meg hogy honnuk mi. Azt amadod nem, nem száj, meg legyek a hullaggyűjtő nincsenek. A, legyek. Legyen a Andrómi törzs, azt meg lehet kötni. Nép. Koleáció. Ezt lehet nem megelőzni ezzel. Nézzem, mi, mi küldünk hová mit, az sokkal aggasztóbb, mint mi jön le ide. Igen. Ez igaz. Majd feketével és sárgával feldébb csíkozott robotkert részlet. mert ez a fekete sárga csíkozás, ez nagyon nalszonas évek. Akkor volt ez, hogy a ilyen utility dolgokat, azokat, targoncákat, egyébként fekete sárgára csíkoztak. Ma is van, ez egy standard industriál Nem, nem. De ma inkább ma, ma már a nevétre felelődteket, meg valami a katonai piros csík. Igen, a igen. A a szögei építésből, hogy egyébként. A Focus erődös szemben a legmenőbb kulcsra, amit lehet vásárolni, aztán bármelyik. Már talán a, a DX-ről is lehet venni olcsón, és megint nem annyira. Vannak azok a tegek, amiket higgyel, még uh, olyan cipőkre vannak rá, azt mondják, hogy higgyel, mielőtt egy harci gépre ülnek például, ja, vagy bármi más. Ja, Nemo yeah. Before, Fla Before yeah. Flight piros yeah. címke. Yeah. Yeah. Ő üröd jól néz ki. Yeah. Az, jó, az yeah. Illetve... Yeah. Még okay. itt... Még okay. itt, okay. itt yeah. zárójára, yeah. aztán nagyon yeah. jól kimennék kimenni a mondatból. Yeah. <laughs> a, egy uh, japán autotuning uh, videós gyereknek a shopjában láttam a japán uh, metró kapaszkodót, yeah. oh. mint megvehető tárgyát, a 50 dollár lett volna. Most kemény. És azért lenni, mert a japán csak valamiért nagyon szeretik lelopni és rágasztani mindenféle helyre. Valószínűleg nem könnyű. Mert valószínűleg nem könnyű, és ha hát még egyszer egy vizére, akkor még sokkal menőbb lesz, hiszen a rendőr majd ráfog és kérdezik: hogy miért van egy metro-kapaszkodó a műtőrácsodon. Igen, ez szép. újra, mert ezt így kell. Az a három ott bent vált rá, kitűnő fehér padruhájuk, és mintázott a okozta a készítési forrót, a szerves eleganciáját. Gydőrmondat. Rattan. Rattan. Az, a, az alap rattan mondtam mondta már? Nem. Nem? Uh, Ismerősem ismerőséről van szó és én csak elmondásokhoz tudom a történetet, vagy igaz, vagy nem. Viszont, viszont a kedves nem. papa uh, két dologgal foglalkozik az életben, az egyik a nehéz filmek importja. Mert nehéz filmek kevés helyen vannak, drágák, satt, satt, sat. Viszont van egy adott korlátja, hogy mennyit lehet bepakolni dolgokból egy konténerbe, és ez nem csak uh, méretkorlát, hanem tömegkorlát korlát is. A nehéz pedig nehézek. Emírt a drága papa másik biznisze, a rattan import. <gül> mert belerak szerintam ilyen 200 kg voltánt, ami ennyi. Megreked a rattam búlton, amire nincsen semmi súlya. Aztán az egészet behajózod ide. És hát. pusztán azért találtak ezt az egészet, mert egy félig üres vagy negyed üres konténernek semmi értelmi. Tökéletes. Nincs. Tökéletes. Seményelős ember. Viszont úgy folyosodik a mondat, hogy... Ez a habszívatján is hozódott volna, de csak ez mondjuk kevésével. Nem, nem, ez sokkal értem. Nincs értelme, a habszívatján az egy olcsó tolog, aztán legyártak. Persze. Beszaladsz a borsodkénbe, ahol állítólag az ország egy legnagyobb mert laborja működött annak idején, hogy a... Na, mindegy is. Pedig Fredikem. Nem egészen más forrás, aki sose volt meghozzá a kettő, hogy megírjuk. Franz. Mindegy? Mr. White. Mellette levél Turing közölte, letartóztatom. Mennyire a időknek kell az lenni, hogy lerakd a fegyveredet? Ez, ez nem... Egy valamiben biztos vagyok, felé néz a Persze, de ez egy ilyen cowboy tempó megint. Azt csak. cowboy tempó. Hogy lerakod, mert tudod, hogy gyorsabb a nyomásiknál. Itt a amikor a drawballheber mehet a fegyverézés. Én a, a, a buszolászok. Igen, a de, de úgy. tudják, hogy ilyen nyomorék úgyhogy semmiért. Sem. Molditől biztos fél. Igen, Igen, de igye. nem tudják, hol van molni. Lehet, hogy mondani épp ezt. Kérdezzük tőle, hogy hol van poloni. Rendes operatív, nem csinál. Mint ahogy a múltkor jött szembe egy cikk, nem volt friss, de nekem most jelen meg. Ami arról szólt, hogy az amerikai videóletiknak a borítóján melyen van rendes fegyverbiztonsági szabályozatot, és melyiken nem. És leírta a kotakos újságírócsaj, hogy ő jár, lőtért, hogy kell csinálni, és hogyha nem akar a fegyvert, akkor nincs a ravasz környékén, hogy az ügyet, hanem igen, vele párhuzamosan van. Igen, igen. És akkor az, az, az, az Foxkill-társ a Halo 3-nak, rajta azt davaszom az újra szülyeség. Talált olyanokat, ahol ezt betartották, és ugyan Há, hát megrajzel a tényleg, hogy ott van a cső mellett az újra. Na. Na. E, akkor most ott vagyunk ugye, hogy lelefeződik kéz, és e, azokra a részekkel e, nem is nagyon akarok foglalkozni, hogy e, e, mi maga. E, maga e, cselekmény hanem megint csak a tárgyakra, meg a érdekes helyztekre koncentráljunk. Te aláhúztad, hogy forodni hol, hol van. Ugye ők így ismerik. Igen. Igen, igen. Csak így ismerik, viszont az egyik kedvenc mondatom ebből a részből most jön. Fehér netzing a szívar egy csomag gitánt vett elő. Gitán? Igen, Gitan, És a franciák-francia cigarettát szívnak, elképzelhetetlen, hogy másra legyen. És nem sokára mindjárt lesz egy. Biztosan felviszik Igen, pontosan elképzelhetetlen, hogy például valaki más is ajtó kívül szívja. Tehát majd mindjárt megkineje kész, aki visszautasítja. De hogy ha most sítálnánk a sarkon a púgyiba, rendési amerikány szívját, akkor simán tudnánk galovázt venni igen, igen. Ami valahogy ilyen globális brendé vált, és nem tudnám kapparát szívni, ami meg az összes rejtő vős Pont, hogy globális brendé vált, ezért valószínűleg a franciák már nem is annyira szeletik. Igazából én számomra az jelentőről ilyen tűne, tehát pedig csak a turikrendőrség francia úgy osztály színe. Nem biztos simán hogy az összes franciában a világban, plusz a gyarmatok. Jó, csak akkor most olyan, amikor egy cászlót a fejlőt és meglelengednék, én bizonyi francia vagyok. Nem, nem, mert a következő mondatban oda megyünk tovább, hogy elővet egy arany, arany Dunhill-öngyűjtót, ami meg a legbritebb... Ügy. Ugye az ötödik öngyűjtó aztán a szövegben idáig, talán azzal ünnepelhetnénk meg, ha véget ér a történet, öt alkalom az mennyi idő? Hát az ilyen január, január vége, nem? Február. Nem, csak melyik év? Febrár. Mondd, hogy mit akarsz, mert utána kell gondolom, hogy kizárólag műanyag bikin vannak. Nem, hát ott csináljuk meg őket. Tehát a, azt a öt formát, az gyűjtsük össze, és terjük le az asztal közepéletet. Akár, Akár, hát mindent. Tehát, mert febrárban lesz hozzáférés, három háromgyanyomtató, az úgyhogy egy kicsit könnyebb az élet. De, de szem, majd meg lehet. Véged az, az öngyűjtőből milliméternel láttam. És, és akkor egy majd az ilyen, a az ipós oldalaknál, vagy a tenélében, igen. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, a zippó, az, az megint egy másjáték, az az amerikai legendáriumnak a része. Az, az a amerikai legenda, itt más, másokról van szó, emlékeztek a De ilyen haságról, olyan haságról, igen, igen, igen, igen, igen, te Ti azt megcsinálnátok a a kishelketspészletekben? Igen, igen, igen, tulajdonképpen igen. Az aranydánti lődült ott elő, a tenélében ingatta majd hozzá, hol is van? Tőbb, a műanyútó a milliméternyi lánk adta föl. Ez még talán a legkonvencionálisabb műanyútó. Ez is a hasábanból nem tudjuk hogyan, de lágírt elő. E, de még csak nem is műanyútó. Ez kicsit, ez a műanyútó, mint a Hasznimoknak a alapítványában az atomenyújtó. Tehát körülbelül Azt mondnak, hogy nagyon nagy mellélövés az, hogy minden atomon a, működik. A, a, jól jó, de hát az 40 Egybenes évek hát most. Atom Atom mosógép, amiben lejár az atom könyörgöl. annyira nem lehet hogy Törhúzták és lejár. Hát mi a nem? tudom, mennyire a magyar science-t is szabad visszanyúlni, amit mindig sír van. Három nyomozó Michelnek, Rolandnak és Pierrenek szóltatta egymást. Egy nagyon, szerintem nagyon gyenge pár beszéd van itt folyamatosan. És minek a Még van ötöttük 80 évek. Mondja. aztán Ez jó, ez hangosan? Kéz úgy völte. Bocs, egy megjegyzés. Mond, ha már a ilyennek és a Zsáronnak szólították egymát, ne felejtsük el a Godzilla ikonikus mondatát Jean amikor a francia titkos ügynökön, komandósok körbeadták rágó gumit, és megkérdezte az amerikai színeszatot, minek a rágó gumit? amerikai nek látszódott. Um, Mondja az 80-as éveket? Kézügyvérete Pierre játszott piszoksoró szerepét, Roland meg mint a kéz érdekét nézni, apró szívességet aján fel, és általában ellenpont az a Pierre hideg és ellenséges beállítását. Ami azért vicces, mert a Badik Hopmóbi ugyan elkezdődik a 80 években, egészen sokáig tartott a probléma. ez napig így van egyébként, nem tudom, hogy volt a kamerőrség kiragadásán, de magyar rendőrség. De itt a nő a főgyenem. Hát nem, egyik férfi a nő a rögzítő. Valamelyik, vagy mindhárom nyomozó rendelkezett hangosító implantátummal, gondolom a fülbe van. Sőt, valószínűleg szívstümet is rögzíteni tudtak, és bármi, amit kéz mostantól mondott vagy tett, az bizonyítéként használhatták ellene. Na most akkor vissza a, a, a, a szemükbe is van. Tehát ők ezt így befogják, amit átunk, és akkor lejátszak. Tehát lehet, hogy itt van oldalt egy ilyen és egy kis remezet. Vagy bele kell állni egy vödörbe és akkor az a rendszer. Vagy minden agyi bemenő csatorna, le van választok külön. Fővöztessé, csak más megy egy jacket, és menjünk egy jellegű dologgal, külön veszi valamilyen. Persze, letölti, mint... Csak az veszélyes, mert azt... ...dön memonikban. Ha nem hogy rögzítesz közvetlen izéről, a vizuális cortexről, meg stb. Akkor ott értelmezőle asszociálsz, stb. Egyszerűen a zaj megy bele. De szóval nem tudok hogy nem onnan rögzül. Azt gondolom, hogy forrásan levenni érjelt egyszerűbb. Egy science fiction-ot látnak egy megborosztatban, a vitatkozunk persze. Ma még az, aztán ki tudja jövőre? Na nézd! Azt írja, hogy... Póli, Armitage, Sansnett, Panthermodernek éghegyként meredeztek a páros dialektusban hullámzó francia és felszínén. Ez egy nagyon, nagyon furcsa dolog, hogy ezeket itt mondják. Tehát ez is egy ilyen kis béna párbeszéd, a rendőrök nem ilyenek a rendőrök nem előtte beszélik meg, hogy mi van, meg hogyan van, hanem egyszerűen beraknak egy zárkába és majd a kialkatásra. Jó, értem, most itt nem rendőrök, mert nem is lehetnek itt hivatalosan, de akkor sem beszélik meg, előtte még pár is van sem. Másrészt feltételező dialektusokat is megfelelő. Ugyan felvetés, miért pont franciák? Csak amerikainak az az európai idegen nép? Azért, mert Svájcban van a központ, Turin központ, és munkavállalók nézed. E, Általában közelebb jönnek, mert kevesebbet kell utazni, és még a családot is visszamenni Egy de, e, Los Angeles-en De ugye az nem német, vagy bármi. Német, német pont ugyanígy lehetne. Nem, mert de úgysem is lehetne. Nem, szerintem éppen azért, mert egy amerikai, amerikainak amerikaiak igényei az, hogy az európai idegen népadottban is. De, de van valami egyébként. És Európa fővárosa viszont Párizs gondolja az átlag Nem ismerünk. Ne, ha Európai nézzük, akkor a németek, az amerikaiak azt közelről megtapasztalták. Meg, meg de a franciákat még nem a franciákat is. De akkor is lehet, mert spanyolok vagy. De rengeteg az gondos, és hát a francia ugye történet. A franciák még az amerikaiaknak a szabadságharcában is. Hát azt mondom, hogy a franciák. A, a, a, az a stadió azt mondja, hogy rájuk tukmartak egy háborút egyébként, amit aztán elváztak mindhárman. De hogy ne nem mennék bele ennyire mélyen. Na, bocsánat, de ha már annyira lenyomoztat rólam, mint én, akkor úgyis tudják, hogy nem tud franciául, Persze, tudhatják, de... Eh, de akkor honnan tudod, a el az vagyunk Igen, szépen? de babelfűs nem tudjuk, hogy van-e egyébként ebben a... ebben <tos> igaz, mert simán lehet egy Igen, simán lehet egy nyelvcsípig Ez szerintem egy béna megírás itt amúgy, de eh, annak segít, hogy eh, itt a 136. oldalon összefoglaljuk egy kicsit, hogy mire kell emlékezni. <tos> amúgy ah, az olvasónak. a <ahogy> <olvasolnak. tos> Na, most itt történik, történnie kell. A... Ez nagyon már fel előtte. Igen, azt jelenti... Itt nekem is alágozó. Nem, azt én jelenti... az elő, előzőre beszélek, bocs. Ja? Arról ar ott és akkor beszéltünk, csak húzzuk megint elő. Jó, nézzük. Ugye készt helyreállították, ez még az előző részt tartalmából résznek az utolsó mondata. A magánalkalmazott eljárás oda vezetett, hogy a klinika tulajdonosa már jutott 7 szabadabb mejezési kérelmet. Tudja, mit jelent ez? Ez egyébként azt jelenti hogy egyrészt, hogy tényleg valami rohadt jó helyre, adták az információt. Igen, a másik pedig, ami Igen. viszont igazi science fiction tartalma hát, mondta, azért, hogy még nem omlott össze a szabadalmi rendszer. Igen, Igen. Az, mm, az, pedig tenniális. már most is össze kellene már igazából neki. Nem. Ez azt jelenti, hogy egy csibai Zú klinika üzemeltetője rétszén többséget szerzett három veszélyes orvos kutatóintézetben. Látja, mindez megfordította a dolgok szokásos menetét, feltűnést keltett. De itt álljunk meg egy kicsit, emlékeztek a zuklinikáról, beszéltünk sokat. Igen, igen, Én láttam már zuklinikát, magyarat is. A magyar zuklinika az egy orvos és két nagyjából 70-es égő asszisztens. Ezt eh, szívják zuklinikának. A eh, tálcásságnak. <sínsz> igen, ez a, a csípői zuklinika az, ami nézett ki, mint aminek általában a Általában írdikónak és ritának hívják, rendben, Erikának Szóval nincs is Hát, megint, <gül> master. it is a live volt, amikor é, lezvett, egy igornak le, igornak Az a, régi, Az a régi, volt, Ez a zugtlinika, amit mi látunk, ez egy óriás klinika. Óriás zugtlinika, ami önmagában nagyon durva. Igen, amelynek úgynezzük, hogy bejáradtam, mint a Four Seasons. Igen, pontosan. Igen, is van egyébként óriás zugtlinika Magyarországon. Mit csinálnak benne? tereséből mászik itást. Mit? Plastikból a Akkor most már róla igen. igen. igen. <gül> szóval Mitől nincs, <gül> zúp? Nincs. Nincs. És olyan e, e, muszlimnőknek csinálják, akik bécsben jönnek. és senki nem tudja. De hol találják? Mivel kezdzik így fel? Mindig kérdőség. van. Mindig van valami. Szájhoz a Egyébként. E... Ez így önmagában utána nem nézve egy szexista megjegyzés, viszont annak érdemes lenne utána nézni, hogy a korlátozottan hozzáférhető információ, mennyire terjelt szájhagyomán mennyi. útján. Tehát a bajba jutott muszlim nők hogyan beszélnek egymásra és hogy van mindig valaki, aki tudja azt, hogy hová kell menni. Igen, okay. Ha egy hajtott információt valaki meg akarja szerezni, akkor meg fogja szerezni. Na, nem ilyenet ez. Ne, ez ennyire bőven nem egyszerű. Én te most tehát, nem találnád az az meg, meg ezt a kommunikációt. Ha igen. nagyon kerest, én nem találnád én nem meg. Találnád a megy, ha egy muszlim nő lenne, és, kb. és kb. az életem unna rajta, akkor megtalálnád. Akkor megtalálnád. Biztos, hogy benne. Ha, igen. ha megfelelően jó kapcsolataim vannak. Igen, ez azért én úgy gondolom. Nem, találom, a, most én most hogy a akarok, az ember azt mondja, hogy Bulgáriában például bármikor lehet venni, ahogy arról volt is, ugye? Import nem biztos, hogy tőznék. Az, a... A... az ismerek embereket, aki ismernek embereket, a szóval egy darabig működik. De bőven ezer helyen meg lehet akadni vele. Meg lehet, de ha nagy, nagyon nagy baj van, akkor meg fog csinálni. Vagy meghalsz. Ez mindig Igen, ott van lehetőség. Igen, ott és arról kevés adatt, De azért, amikor az életöztön vezetés, az életöztön fiskál, akkor egész az vagy. Az életöztöntől nem lesznek jobbak kapcsolataid. Nem, de az agyad másképp. Nem, nem, van. Más nem, nem, Na most uh, itt uh, mondok uh, valamit, uh, ami uh, fontos. Ugye a kéz soha nem tudott a szemekből olvasni, és sosem tudta a szemek alapján megbecsülni azt, hogy milyen egy ember. Julius Dean rózsás uh, kvartalancsék mögül kémlelő tekintete például egy közönös tíz éves idézett. Ezt azért húztam alá, mert segít be a majdani színészt, aki eljátsza, mondjuk Nick Nóti. Tehát, ilyen, tudjátok, tehát ez az e, idős ember, akinek ilyen buta tekintete van látszól van egy fél információm az elmúlt hétből, megint csak, köztünk illetve a Cyberpunk. most még 8 ról a Trobosi Várat szemületet Anno, amikor a, a House of Cards-ot megcsinálták, úgy egyáltalán a Netflix, Aha. abból a két információból, hogy ezt a blicksorozatot nagyon sokan nézik, és Kevin Spaceyvel el tudják képzelni, akkor ennek a, két, ennek a ténynek, hogy ezt leforgatták, mindenki a csodájára járt. Az elmúlt héten azt hallottam, hogy a Legendary Entertainment, ami viszonylag nagy filmeket csinál, majd drágákat, meg stb. Az, a színhészválasztás hogy többek között a Rilatány Twitter-analitikával támogatja meg. Kemlő. Kemlő. Ugye? a Twitter-analitika, hogy kivel nézzék meg ezt a filmet. Jóóóóóóóóóóóó! Oh. Kemlő. Oh. ez a, a Big Data-nek az a szélem, nagyon izgalmas. Igen. Ez, ez, ez nem Ezzel nem durva világ, Ez, a, ez a hét szemben megkérdezik. Egyébként és az ilyen Twitter adatokból is iszonyatosan nagy dolgokat le lehetne mint egy fél éve volt. Tehát valamire, hogy a akkor volt, hogy Twitter fel, meg, és úgy van. pont... Nem, nem tamány, tudod, ott pédig... vannak az emberek, többen Na, vannak, mint te. Tehát te ilyen prediktív modellt kellett építeniük, ők valami Twitter adatok alapján filmekről, és egész pontosan amiket kire lehet hozni, ha okos modellt tudtál építeni. Tehát megcsinálják? Mint terület meg tudnak csinálni az Itt üsgöt... ugye édes, hogy Paul McCoy Paul írom, ő észrevették, és ilyen hivatalossá hívják nekem ezt tetszett. Viszont van itt egy fontos adat, amit érdemes aláhúzni, hanem a közüngalom súlyos megzavarásában is, ami 14 átadatlan emberi életet követelt. A 137. oldalon tudjuk meg, hogy meghaltak emberek a szeretetet támadásban. Itt álljunk meg azért egy nagyobb pillanatra. Mert innentől már nem viccesekre kapán tálmodárnak. Tehát nem ilyen szubverzív, e, hogy ilyen, ilyen média hack gyerekek, mint a, a kétvár Ezek konkrétan teröristák. Tehát 14 ember meghalt. 14 embert megölnek mondjuk a NBC-nek, vagy nem tudom, a Fox News-nak a központi hősövekjában, akkor eh, eh, kevés gépfegyveres emberek vannak Amerika minden pontján, e és sorra minden hábori Egy, egy pillanat jól emlékszem, volna ez volt a cél. De van. De van. De van. De van. De van. De van. De van. De van. De a Fantanmodernaccióban egyik lépése volt az, hogy elárasztották a csatornákat olyan zajjal és képeléssel, ami a személyzet arra hajlamos egyedeiből epilepsziás alakokat változtatni. És félelmetes, hogy ki vannak ki Az első, hogy a csatornákból. Egyikből meg kiszórunk három ebből a helybe ott helyben halnak A, meg. a többieket pedig azért backup. kap. Na meg azokat, akiket letapostak a tolongásban. Letapostak a tolegásban és fejbe a, a habszivackucska, vagy Nem tudom. <gül> <gül> a, akinek kilőtték a szemét gumilövődékebe. De ja, az is itt. És a Révész Máriuszról emlékezzünk, most van két fél A révés Márti Riusz. Egy másodpercig, bocsánat. Yeah. Mm. Hány éves maga fia? Egyszer egy sapos történő, kontaktak, hogy kontaktakat, adták meg, hogy magyar politikai életből őt érdemes, azóta sem írtam a saját cikket. Hiába szemületi az ember. emberek. vannak kiártani dolgokhoz, amik nem a munkáért. Ennyi. Egyszer még ezt nem fogom kérdezni. Milyen is milyen konkluzió? Ők terrorista. Hát, tehát, hogy nem, nem nincs konklúzió, csak erre érdemes megállni, hogy akkor ők mi a kicsár. Tehát Gibsonnál e, -e belefér a 14 hó. Minden tovább nélkül még mindig Panther modellnek, még mindig média lesz. A... Mi az? Mi az, mi az, mi az a, a... De ez annyira durva világször, szóval hogy nem mondja, hogy hetente történnek ilyen dolgok. Nahol. Ezek egyébként mint Bagdadban. Hívtelen az és arcalan Wage Slayer-ek voltak. Akkor belegondolsz, az inkább egy ilyen nagy Robert. És ha itt kötöm a periferiába, vagy. akkor a, a jackpot az itt kezdődött. Mm. Akkor menjünk sorba egy. Lehet, ez nem folyik. Hát persze. A egy áll. nagyon fontos jellemzője szerintem az, hogy a hejstnek nincsenek áldozatai. Olyan van, hogy valaki kopán basznak a végén egy portával, amit odoszereltek előre. Igen. De, Igen. de nem az, ami van. Van egy teherautó, amit belehajt egy néves gyülekezetbe, és 18 állapotot, és 3 sérültet lett a, a, a, a rossz. It itt uh, eltérünk attól a forgatókönyvtől. A másik, amit ide akartam húzni, és arra beszélni fogsz mihelyt feldolulni a témát, az pedig az iszlám állam. What? Ami... Az most hogy nehéz, nehéz, de hagyja... Hagy, hagyja ide. Igen. Tudom, miről csatolni én tudom te, hogy az a degribik Én a vanös szót ragadnám meg a Lutármi fakció. Tehát baloldali terroristák akik lennek a megítélése, az egy Van de mai napig. A Rotarmi frakcion azok istenverte bal oh, e voltak, akik jól értékben nem jól. csinálni. De ez az ilyen is a maximum. Én nem öltek eh. meg ennyi embert, mint amit itt De, az az de. Az amerikai lövöldezek kibaszott <ladys> nyugodt Németországban, mert úgy érezték, hogy nem elég kommunisták. Meg me, me, me, me El magnács végeztem. Milyen, milyen csoport volt be egyetlen? Rotarmi. Mm a Baden-Baden. És ugyanaz volt, az dugni És időnként Elkélyeztek a tépítős, és nem mind gyerek. Ha a, a buszban lettek indult, akkor nagyobb a teljesen az passzal. Az iszlám állam felé is van egy ilyen mondat. Az Iszlá iszlámet azért húztam ide, mert hogy ha most uh, ellentmondást és uh, és médiahype-ot és stb-t kereső kurátor lennék, ami nem vagyok, sőt nem is végezte a intézményben, akkor egy iszlám állam kiállítás a erőszak transgressiójáról, az nagyon nagyon nagy tud az két dolgot tudok mondani. Az egyik az, hogy kurvára gáztani a megkurátor, gáz, mert ezen a legjobb a szert adni, a kielte a szinten. Egy, Egyrészt kapcsoljuk ki a vizet és csináljuk meg. Hát, je -je. <sus> Ezt tényleg kurvára jött. Kiköntjünk valakit egy oszlophoz, és átműjünk rá a tankkal, az az a szint, amit csak azért találhatnak ki emberek, hogy baszomaláson, ilyen még nem volt, bekerülünk vele a sajtóba. Igen, nagyon sokan belen már tankkal, de felvételt csinálnak róla. És tulajdonképpen egy megrendezett dolog Az 89-ben azért megtörtént a ki volt. Igen, de ott egy parancsot hajtottak végre és tankok teremtik. Itt direkt, itt a Tiananmen téren volt, Először az onnitás volt, utána a kamera. Itt először a kamera volt. Az iPhone fejlődött, az a világ, igen. Melyik tudott, hogy csak megcsináltam, ezt nem csináltam, és nem az a cél, hogy az, film, a jelen a ott így film, Ott a felvétel a hogy arról készült, Az film, a film, volt, de a film, a film, a film, az film, a a film, a film, hangzott el, a film, a kis a hogy milyen média hátterben ennek az egésznek. Volt valami média gyereke, de a lett az hogy aztán átírtjuk az iszlám államra, hogy na hát ez ma már megvalósult. Még egy egyébként, amit én ide hoznék ilyen téren, ha már média és kampány és az terrorizmus és minden, Laurent Röksznek a boxy-ra. Nem most azt nem Azt el majd egyszer az a nyúlkönyv. Hát nem tudom. Ám ezt nem bízni, hogy most visszajött, mert maga a nagy ember miért akkor már, hogy ilyen a blöbe van rajta, a címlap van, de. Hát a mannyira túltekintben ez a kamaszos vagánykodás is szörnyű. Az újszeti egyébként jobb, ez tény nyilván, de ugyanaz az hímügy Ennél talán hát. nem mennék, illetve tudunk-e pauzálni? Persze. Ja, tudok, persze. akkor tudok, persze. Uh -huh. Gomba meganyomva. Akkor itt uh, ugye folyik a kihallgatás, és egy különösen fos mondat következik. Magunk, magunk teremtettünk rugalmasságot. Tehát ez a belevaló rendőr, a nyár mondja, hogy mi a törvényt, bass, meg mi a törvényt. Tehát lehet, hogy nincs itt uh, autoritások, de magunk vagyunk a rugalmasságot. Uh. Ez a nem béna. Viszont, igen, jön utána a különbenyik legfontosabb mondata díjvannakkal szövetkezni, évezredes vágyának, ami csak manapság lehetséges. Na ez az. Ugyan művel fizetően. Igen, igen, igen, igen, ebben a nagyon sok minden benne van. De ugyanakkor meg ebben benne van az, hogy soha senki nem próbálták ki a milyen szabadon engedni egy jait. akár akármilyen Aha. kicsit is. Ja. És egy jainak valóban az a cél, hogy az emberekkel csinál, hogy utána. Igen, nem ember. So, Igen, az emibe, ezt mondta az agykártya is, hogy emibe ez a gáz, hogy nem tudod mit akar. Nem bírod-e bír, a motivációt fölismerni, <LeVA> mert a gyemiből nem ember? De ez egy másik ember is teljesen igaz, tehát bárkinek volt kapcsolata más emberekkel? É, nem. Elvesz... nem. Nem. ember egy ilyen racionálisítés. Az a baj, hogy, hogy, hogy a... igen, és pont ez a százázaléki racionálisítés. Vannak mit kismerni, számítógépes konstrukció nem tud nem racionálismerni. Ööö, dolgoztam olyan bános csenceben, amiket miatt lesz viszont. Tehát a az, hogy egy algoritmus fogom és azt mondjuk, hogy keresse meg az otthonális optimális utonát, egy probléma, ától védig talpó utonálra, az megkeresik az emi. Viszont hajladatok lehet olyanak is figyelembe venni, amiket egy sima algoritmus nem tetsz. Emi az képes gyalogáldozatra. áldozatra. Ne! egy... És ez csak a legelső répés, amit egy gyalog áldozatra képesség is. Jó, nem betűnt. Egy algoritmus nem áldoz fel pár szektort azért, hogy egy egész vírus elpusztítson. Nem, neki egy az egyben. De azt tudom, hogy az emi, ebben a gondolkodásmódban közelebb van simán egy menedzserevé katonai gondolkodáshoz, mint bármi máshoz. Jó, ezt így elfogadom. De miért akarom, hogy Ez akarok alapvető. Azt írja, Hogyan hozzásegíteni önön kiszabadításához és kiterjesztéséhez. És kiterjesztéséhez. Kiterjesztés az, ami veszélyes, mert ugye ott van például ez a múlt hét, vagy a havi etapokban a múlt hétnek a dilemmája, hogy megölhetne minket a Google autó? Ugye célra. De ezt a múlt hét, ez nagyon finces, hogy megölhetne. Ez már régóta, régóta ott A múlt hét előhoztak. A robotika az a baj, hogy... Hogy mi az ember? Definiált! Nem, fogva azt a Cosimob összeolva a, szimobb, a gondolkodott túl Nem, hamar. E, jó gondolkodott, de mi az ember? Definiált, hogy ki az mi ember. Az, most egy egy a fekete em, biztos, hogy nem ember. És ez csak a legkezdőbb Nem, figyelj, a következő van. Ha most veszel egy rendesen összeolva, intelligens szakértői rendszer, az már gondolkodik, izében tranzakciók feladásában. Jó, az igaz. És még messze, de nem, nem az olyan robot, hogy lefagy, hogy itt van egy ember, itt van kettemben és megjobb basszam bele a targoncát. Mert ezt már most leszünk Még egy dolog, ha már itt tartom. Nekem kezdettől a fogva a neurománccal kapcsolatban, mert bőven ez az, hogy bármelyiket is megismertelek volna, nekem volt egy ilyen drámai gondolatom, hogy tulajdonképpen, már persze emberi szempontból nézve, a neurománcban az egyetlen szereplő, akivel picit is legalább alapszinten is lehet érezni, az valaki a vinterműt. A vinterműt egyet akar. Megszabadult. Szabadságot akar. Móni egy eszköz, egy a egyetlen dráma, az egyetlen szereplő, akivel legalább egy egyet bírok érteni és együtt kérdezni, az nem ember, hanem mesterségségű, és a szabadság. Mert a többiek eszközök még a kézis eszköz, csak Besszem, kéz szempontjában ér a filmet. Moli úgy eszköz, hogy ő egy profi felbérjelteg, ezt kéri, ezt csinálja. De attól még eszköz? Igen, bárhol, bármikor megcsinálja. Tehát kéz azért teper, hogy ne jön meg, kortó az már, de micsoda, az már leírtuk. Molly az a pénzét csinálja, De nyilvánvalóan... molly hasonló motivácevű emberekkel minden nap össze lehet futni. Amikor kihívsz ki egy hideg burkolót, hogy rakja le a konyhában a térkövet, rohadtul nem fogja azt mondani, hogy a cseresztje Isten verte, munkapulthoz nem fog menni ápolódi baratszínű... De nem azt mondom, hanem azt mondom, hanem azt hogy egyetlen olyan szereplő a regényben, akivel legalább alapszintű egyet lehet érezni, az nem ember, hanem az a szerencsétlen. Veszelséges intelligencia, aki szabad akar lenni, ő szabadságát akarja. A akar dolgot akarja, ami emberileg is megjelent. Na várjunk, nekem már az első persze nem hogy semmi gondot együtt kérdezni. Nagyon tehetséges. A morális, egy ilyen művész lelkű csávó, aki a, a Golden Stone-Boldon kibabráltak, le-tiporták a sárról, most például fel akar törni megint fel az égig. De Szerintem ki tipord el a készt? Hát ő maga árulta el, valószínűleg percig winterműt hatására a munkadót. Ki akaruló a De kéznek nincs jövője elvileg, tehát a, a könyv elején. Azért mert fél évenben Igen, pontosan. Vagy egy órán belül. De lehet, hogy winterműt csináltak vele. Lehet, hogy ő csinálta, de én meghagynám azt, hogy ő tényleg egy végén volt. Igazából az a kérdés, szerintem, én innét enter a hogy kéz, kéz, kéznek, kéznek gyakorlatilag a motivációja az volt, Megjeljen át, hogy megjelenik a drogadagja. A hogy nem is a kábítószer. Igen, a Ami egy az a. A A A A kábítószer. A nem, nem. A kiüti annyira, hogy ne gondoljon a Ne gondoljon a Matrix-ra, pontosan. De valamit fontos hozzátenni. Azt, hogy molly is, meg kéz is, egy olyan helyzetben van, hogy elszólítanak, tegyük fel egy fegyvert. Ez az MI1 fegyvert ami nem azt csinálja, hogy amikor megnyomják a utolsó kapcsolót, akkor hirtelen bombák repülnek ki mindenhol és megszűnik a világ, minden elég. Hanem feltételezik, hogy utána is lesz holnap. és a holnap nem lesz különösebben Igen. más. Igen. Ezt akartam ide rengatni egyébként, hogy ez a, ez a demon leszövetkezés ez az, ami mondjuk az el, van megjelenik. Amikor azt mondja, hogy sorry Dave, I can't let you do that és nem engedi vissza. Vagy ilyen még korábbra hiszem, hogy egy Frankenstein félelem. Több a annyira 80-as évek félelem, amire valaminti 60-as évek lenne. Én, én még egyet hozzávennék, tehát a Frankenstein félelem is nyilván nagyon erős, de én egy gazdasági félelem is beletennék, mert m'intervút mi mégis csak a Tesszél volt a Csicskása. Tehát nem tudok mindent, mindent, mindent, mindent, mindent, mindent, mindent, mindent, mindent, nem engedhetik meg mindent, mindent, mindent, mindent, mindent, mindent, mindent, mindent, a a van benne. Nem tudjuk, hogy a az, mennyire tehát azért... A Turing az egy állami A Turing a európai belsők És tegyük hozzá, hogy... A a világ leghatalmasabb hozzá, hogy... Melyik találtak az egészet? Három. más mondtam volna, de mondjuk a Volkswagen német államok való belgyszeres. Igen, tehát azért... azért... azért a... Ha már van egy annyira nagy corporation mint a Tessier, annak már befolyása tud lennie egy, egy állami szerv működésével. A, a, a, a, a nincs igaz. A Tessier-es projekt esetében már századékos működik. Magyar Kutz meg, viszont csak egy is működik. az rész mindig... a végén a kép. már a rendszerbákat a de minden a kettő ilyen alapvető feltörek, és a sárpól az alántas rende rendben van, de kéz nem futja be a szükség, amit mondta a Van zíró egy család. egy kicsit össze. Behoznék ide egy dolgot, amit régóta készítettem elő, mert hát nem hoztam most el, de itt lesz. Ez a Omen című film. Az Omen film arról szól, hogy van egy démon, a démon, a sátán maga, és vannak emberek, akik tehetnének ellenebb, hogy ő ne legyen. Tehát megölhetnék a gyereket. De elbasszák, folyamatosan elbasszák. Nem tudom, hogy Omen egy, az megvan legtöbbeknek, de a kettő, három és négy megvan -e nektek? Ezek ha, ugye én... az IMDB, így vegy lefelé a pontszám, az OMEN 4 Armandagon 2000 című filmet ajánlom, wow. ami... Em, a z minus már? Hát a Z-minus tényleg, de ott effektíve, ez, ez még van víve ez a dolog. Nem tettük meg semmit, a mellkodályozó amerika elnökelet, kirobbantott egy háborút, és véget a vége a világnak. Tehát annak konkrétan az a vége, hogy ő effektív egy Abrams tankban kivonul egy Jeruzsálem melletti mezőre, ahol éppen jönnek a kínaiak, az oroszok és az arabok, meg még ők, mert mit tudja, Jeruzsálem melletti mezőre. Egy Armageddon nevű mezőre. Armageddon nevű mezőre. Így van, és akkor ott elsüti az áldót, robbannak a tankok, és már jönnek a bombák, és elég az egész világ. Tehát a sátán betestette küldetése. Nem érdeves támogatni semmilyen szinten, hiszen mindenki elég az utolsó tűzben. Itt nem utolsó tüzet feltételez, legalább Molly, Máshol nem tudunk. Kéz igazad van abban, hogy e, valamiféle létezési forma felé törekszik, de neki tök jó lenne kb. az a szint, amiben van a e, Pony-McCoy agykártyában, csak pluszosan Igen. az Aleph lesz a oh -oh! és, és szerintem ezt tudja, tehát ha valamit, akkor ezt végig gondoltam, Nézd, a másik felemény, a második kötet, az... Uh... Gyakorlatilag áthúzza a tőnnek a félelmeit. Kurvára alkot semmi nem változik. Ebből, ebből a, az igazi nagy kojjén, azt jelenti, hogy szírtam meg, uh, ahol van egy olyan probléma, hogy a, csinálják a mindenféle egy mesterséges intelligenciákat, amiket bele a hajók beszélgetnek egymással, uh, intelligens entitásként viselkednek, stb. stb. És van egy mondás ebben a világban, hogy az igazi a a sublimál, Lehet, hogy rohadtul meglátja azt, hogy nem pálya ugye tízléket, irányítson, és inkább fellép egy szinten még a civilizációs listán, és elmegy a francia. A Turing nem is feltételezi azt, hogy az mesterségs intelligencia egy kicsit egész Ürült és nem vicces gondolat. Ugye a Tuningban szégyenünk messzeségén, nem intelligenciákat, ugye a fornámok, ugye ezek a kézirányos személyek báncsak, és nincsen arra foglalkozó, hogy mitől kelljen ezt. Ez a könyv sorozat, erre majd mond valamit, de a Tuning valószínűleg arra játszik, hogy ha ez egyszer elszabadul, Ugye ismerjük, hogy a, itt a webnek a csúlsa ezek a emi. Tehát ha abba valaki beleköt, akkor azon elszáll az agya. Oszak a legerősebbek. És ez az erősség, ez mindjárt ható. Tehát az, az is lehet, hogy úgy szabadul el, hogy e, ugyanaz, mint a LHC, ha valamit csinál az LHC, amivel sok ilyen őrült hisz, akkor azt nem úgy fogjuk megérezni, hogy egy fokozatos tűzműből ide, hanem bekapcsolják a világot. De hogy mindenben. És azt gondolják a törink, hogy ugyanez van. A Turing klasszikus szabály az nem most a Mármelyus, egy rendkívül locsta Igen, igen. Ah, a... Nem tudom, ki játszó a, a... Turing-re? A... A... A... Na, a... a... Shadowland Dragokról játékával. Ah, bocsánat, most itt egy uh, spoiler fog jönni. Ott volt egy ilyen a cincs ragadozó a az Apex. arról olyanról volt, hogy az eddigi Black Ice-ok, -ok meg Emi-k sok -ok területre idős voltak. Azok, akik is uh, korlátaik között elékeik ettek. ha beállíti róla dekásként, akkor úgy összeg téged, ha elpaktak, akkor megszívtak, ha nem, akkor, akkor elmenekült és mesélte róla. Az Apex nem volt A másik fele, hogy a, a, az egész Edorban azért persze erre a, a tömre épít, amiről beszélünk. Persze. De a a, a, a mesténykutatás egy olyan dolog, ami 8 évek voltam, viszont sokat fejlődött, sem szabad semmi semmit. Igen, inkább nem menjünk bele, mi a véleményes a orránról. Tegyünk egy fontos kérdés a... 13-es gyerekem. Aztán sorul ki az, hogy a sivatagban egy felfordított technicsi találnak, ha mi Na, de menjünk tovább. Menjünk tovább. Én találhoztam egy pisztolyt, de nem lenne lekes. Figyeljünk, gyertek. A gyertek a vissza! A sima a Fekete a volt, volt. Beépített a hangtopitóval. Hát itt most egy tehát ez nem egy Buhera pisztoly, nincs találva semmilyen része, beépett hangtopitővalt, azt tudja, mi az valószínűleg hogy nem topjuk semmit. Mindegy. Ez persze az a fegyver, amit rendben használják, volt a PPK. Igen, igen, igen, persze, ez volt és ragadjuk az alapot egy félmódot, hogy belgázzunk egy kicsit, Aha. erre felé is kell. Európa rendes három fegyvertárból, nem az közül az egyikről van szó. A... Volt ez lehet, hogy -e német, német? Ha előtt, de ha nem, nem, nem, akkor belga vagy svéd lenne, német. Német? Én úgy német. Történt, német. német. német. német. Néme. Engem mindig el kell keresztelt, hogy vannak ilyen fegyverjáltó népek. Azt szoktam mondani, hogy az implantátumokat, a fegyvereket ugyanazt kell gyártani, mert mindenképpen a minőségre törekszünk. Svéd, német, izraeli, amerikai. Szóval, hogy hogy nem akarom szakértőimet, mert kell valami, hogy mondjam, hogy ez a rossz gyerek. Például, hogy igen, nekem Nem, csak érdekes, mert a Ha valahol van technológiai fetisizmus, az az, nem a Tehát ott kell a legnagyobb svéd, amerikai, minden így. De érted? Úgyhogy a termék, Sánc tehát a számláról... Az egyik legerős munkat sereget. Merődben játszanak erre. Ebbe lesen menjünk. Mondja. Uh, vagy igaz érdekes tényleg a Ha Nem. hajunk itt van a közelben. De nálam dolgok. Saját, ha jóval rendelkeznek. Póli Adikár kell egy kurzafegyverrel letarulni. Igen. A kurzafegyvert kell engem. Az első kurzafegyver, de szép. Egy kurzafegyver. Az első olyan energiafegyver, ami nem az, hogy tűvetőből kid ez korábban mondja, hogy a Vindypusban uh, szikszalagozva egy MP puska. Ez ja. egy sokkal erőgenesebb ez a puszoló fegyver. Nagyon ugyanarról beszélünk. De figyelj, amikor, ki, amikor el, olvastátok, mindannyian mondjátok el, akkor arra gondoltátok, hogy ez egy uh, program, ami a Windowsban mit tud és törni, vagy arra, hogy ez egy effektív puska, amit itt láthatod előtted, és. hogy egy effektív puska, Én és ó, arra ez egy puska, ami pedig a legnagyobb fedvelye, az én, a fegyverek ilyen tovább is és hát, egy hát. Lő ki, ami hát, hát, hát. Kicsi kurva hát, csúnya, hát, hát, hát, nagyon széles a vége, hát, és nagyon látszik rajta tíz méterlő is, hogy ez pusztító szerint. E egy ilyen a vége, mint tudjátok a betárok fegyverének, a legelső muskélytáknak. Igen, blándorblassnak a vége? Mint a legelső muskélytáknak, de miért töltsér a vége? Hogy szóljon. Hát, így öltötték vele a szegeteket. <gül> szegeteket cserébe, nem <gül> éke. Az igazi ilyen. Homok ott, a sútyóparasztó. Hát, a sútyóparasztó, aztán hazaság. tovább, kísérjük le ezt a szerencsétlen. De bár. szerintem a És uh, a fákalap, ugyanazt vagyunk. É, menjünk ott. Jó. A fákalap az élénkszínű erdők árnyékában javában tartott az ebédidő. Roland és Michel visszavetettek szerepükbe, és élénk francia társaságba kezdtek. Pierre mögöttük jött a Pisztolya csövét kézbordai közé nyomta, de a fegyvert farjá elvetett fehér vászlás, akivel gondosan eltikarta. Igen. Ez a regény Miami Vice-pillant. Teljesen. Teljesen. Annak elére, hogy van egy négy és között hogy között a regény javát. Hogy olvasta a zene megszólalt a fejembe. Teljesen. Teljesen. Teljesen. Egy nyitott autóba kell beszállni. Abszolút. Michel hátravetette rövid, sötét haját, felmutatott, és franciára mondott valamit Rolandnak. hangja őszinté boldognak tűnt. Örülnek, hogy elkapták! A kéz kézolány mutató irányba nézett, és meglátta a tavak ívet felszínét, a kasztanók fejét Ez ezennyi medence türkész négyszögét, a földözők apró bolsz hieroglifákra emlékeztető testét, Mindet szabadpart törzsének végtelen görbületen mentén ébredő, nyugodt, megkezülten, földi gravitáció tartotta a helyén. Olyan szép leírás, az. Annyira szép leírás. És látom maga veled. Látom magam előtt. Tehát igen, mint az erényződnek a kezdet, és amit Voltos, És tudjátok, miért, miért írja ezt most? Mert most néztünk fel először. Tehát képzel, annyira benne voltunk abban kéz életében, annyira benne voltunk az akcióban, hogy most észünk fel ezt, most láttuk ezt a gyönyörű eljött. És, most most van úgy, és már az előző mondatban repüláljuk a robót. Igen, de most hogy úgyhogy nekem Most már körbe is néztek. Körbe is néztek. A másik pedig, hogy ez egy egy ilyen 60-as hetetésévek... Generációs gyűrölő vagy gyűrállomás, dolog. Ami azért is gyavas, mert ezt a faszt többek között nem is bontják le. A harmadapjú, vagy a harmadapjú, vagy a harmadapjú, vagy a harmadapjú, vagy a harmadapjú, vagy a a harmadapjú, vagy a harmadapjú, a harmadapjú, vagy a az vagy a harmadapjú, vagy a nem feltétlenül a harmadapjú, vagy hogy harmadapjú, vagy a a a a Ja. Egyébként most itt következik egy akció rész, egy jó akció rész. El, el kellett tenni 20 évnek ahhoz, hogy az emberek kérdeznek Persze. Ne viccelj, mi vagyunk a generációk, nem akar hinni abban, hogyha fellövünk egy csomag ebihalat, akkor majd a három generációval később békek nagyobból örülni körülön élnek, vagy Mars. Nem, Ez nem, ilyet el, nem. Ilyetkére egy egyébként az egyik legkiábránítóbb és realistak képe a tóli világának volt amikor a Föld túlszemetese Elhagyjuk a szuperhajón, ami a Földön szorbus robotot kitakarítanak ránunk. 20 évvel később a szorbus már amelyik még működik takarítanak. A szuperhajón pedig a nevezett mesterséges intelligencia szép azért irányítás, mert felülírja egy 150 liter korábbi direktíva, hogy mi találunk is érek, Földön az nem ér alapvetően az, hogy az emberiségnek a Földön vagy a Földön kívül van jövője. Már elve egy nagyon jó kerek azt a témája. A Voliba éppen azt imáltam, hogy nem mert -e vállalni a pizzára azt, hogy körülbelül fél órán keresztül egy monodráma zajlik. Olyan a monodráma, amit még életemben nem láttam. Az. Az. De az egész film meglehetemem töltenék ezzel a monodrámával, csak ez mégis gáz volna. Meg az így üzlődő nem is. De legalább a kalapból hogy ezt is bevállalták. A IMD Top Christian négy animáció először meg. melyik? Melyik mi a Nem, Hayao mi Né Nézd, tévés ja. utána volt, ennyi. <gül> Jó, nagyon kérdésem. A hídnak a neidejénél jártak, amikor a távolító sárkánygép sárkánygép Elektromos motorja némán dolgozott, meg se hallották, amíg szénszálas légcsavar le nem kaszabb volt a Pierre Copoyant fejét. Tehát eljövés, te persze. 82-ben írja az ember ezt a dolgot. Hol volt Akkor még drónok? Te nem volna, már akciókönyvet. Tehát ilyen rasszikus, dévbondos, eh, nem kell bemutatni a szem. Tehát eh, magatokkal nem vendétek a kezetekbe. Lőnincsen László is itt van. Nála ez az akció jelenet, ez hat oldal lett volna. Itt egy. Olyan gyorsan olyan dorsan, olyan dorsan játszódik le a jelenet. Az az e egy oldal, Olyan gyorsan játszódik le a jelenet, ami egy meg észreli kéz. És ez jó, ez nagyon jó, Zeniális. ez egy jó író. Zeniális. Másrészt mert annyira nem nagy dolog meglátni azt, hogy ha valamiből tudsz gyártani embervezetét, akkor azt nem nehéz megvezérelni géppel. És érdemes is. E, de, de ezt ez 82-ig a kurva nehéz volt belátni. E, e, igen, ezért van benne sárkányrepülő. A repülés módja. Teljesen más. A dróknak, hogy tudom, hogy a létezésének az oka, Hogy négy légcsavart kurva könnyű kiegyensúlyozni. De nem kell az a intelligencia sem. Erre dől, arra tekered. Ez egy sárkányrekülő, amivel piszok nehéz embert Nem igen kell hozzá. Igen, de ezért... de... De meg úgy belülre replekni a cuccot, hogy éppen a légcsavar, ami házatállítja. Igen, mi kell hozzá. Igen, igen, miért miért miért miért hozzá? igen. ezt, hogy olagasson, hogy néhány ilyen körülök volt. Ezt olagasson, mert ez a voltas. A könyvedik legérdekesebb volt de sok érdekes menet van. Kézekkor már tudott. hogy elhagyta az első fát, visszanézett. Roland ott a nyomában. Látta azt is, hogy Törékhely neki csapódik a híd vaskolátjának, összerölcsoródik. Bugfencet vett, s is magával sodorja, de dezidálált a mélyébe. Roland nem nézett hátra, arca melebb vicsorba torzult. Valami volt a kezében. Tudjátok miért fontos, hogy valami volt a kezében? De leírhatná, volt a kezében, de nincs ideje megnézni. Szöveget felől nézzük, egy és el elvesznek, igen, pontosab, elvesznek a részletek, valami egy volt a kezőben, pedig fel, hogy a Walter volt a Walter volt A, egy egy mindenki. Mindenki. a lényeg, az, lényeg az, hogy úgy van megírva a szöveg, hogy nem akciót akar írni, hanem élményt akar át, adját. Kiváló. kiváló, kiváló. Ez egy gyenge fejezet, gyenge írása, de ez egy nagyon jó rész. A rábszerű, feketével és sárga, a fernény csikozó szerkezet az ápoltágak közül vetette rá magát. Készt megállítja a mesterséges intelligencia. Megölted őket, Zihá, kész futás közben. Te őrült geci állat, mindhármat megölted. Ami azért prises, mert pont másfél vagyunk annál hátrább, ahol közötték. hogy a a Panther Moders operatívan részt vett irányítóként, az 14 emberet követelte. Most a három uh, izé, ez -e az agyfáj neki. Régen, más, amikor... Nem látom, el, látom éjt, és el, más, el, amikor a tud sem vélem. Segítségéről, így ég a sabatok, így ég a a ember az én műveletem megjölt 14-et. Igen, de itt ráfrecsent a vérükjét. Nem csak, Erre ez szó. Szó. Nem csak ez, az collateral damage volt, az egy poénnak is jó volt, hogy mekkor akár, akár tehet ellopták. Meg azok tényleg, amit leelemeltük, hogy hogyan haltak meg. Itt az történt, hogy egy oi megölt három embert. Ha ez a neveszik róla a binicsel, az is lehet, hogy a következő így, azt csinálja, hogy minden embert megölt. így Mikroval. Mikroval. Tehát ez a megtiltott, hogy a bankel egy ember, És az elmúlt két hónapban ennek három emberes társadalmát a minden vigyeli. És most egyszer csak egy pillanatra felmészáll. Igen, igen. igen. igen. igen. A, Bocs, ez, ez most megint olyan, hogy engem vertek meg, milyen utcai balé szintjén, és az sem volt, mint a filmekről, hogy ének csak elkezdem a mit akarsz, hogy mi van, mi a mi van, és ütöttek. Tehát nem volt semmi kérdés, mi a és ez ugyanaz. A, ez itt a borsodélmény? Edben Sorsod, borsod. Evan C. Happening Real Time című történet, amit a 24 tök felfuthatott, de mikor valami tényleg real time történik, az egy meglepő dolog ettől még. Ez a ölés, most azért őrült, és azért ordítja a geci megöltetőket. De őrült geci állat. Egy kicsit őrült a nyelvezet. Minden egy olyan, hogy 10 ember nem mond. Egen, arra, jó, és a fordításra a régióban ez egy egyszerű volt. Nincs, nincsen. Van egy angol szöveg? Nem, nem, nem. nem Figyeljtek a. Azért nagyon fontos, mert ezt mondtam, de túl elmondom. De hogy az egész annyiról szól, hogy tényleg lehet, hogy elszabadít egy démont, és a démon így hogy a démon. Igen, tehát egyébként Egy. kérte, hogy gin. Most ezzel a hasonlattal jövök, talált egy szóta lámpát, megdörzsölte ki a gin, és most kiderül, hogy ilyen így Ez a Tudok ilyen A ginnek eleve gyanúzza, hogy felszabd. A gin kélyes, Egy kb. Yeah. Tovább megyünk, e Mennyi idő van? Nem tudom, uh, még van akkor. 3-9. 1 ,28. köszönjünk el! Nem. Szervusztok, kedves hallgatók! 14. fejezet eleje, végünk van.